voldria saber si a, si podria congeniar amb algú més o... com pots tenir problemes amb un àries llibre? molts, molt molt. no dona, no sí, bueno, sí i si, bueno, uh, sí, no, depèn problemes, uh, tothom en tenim en tot el signe, sigui el signe que sigui ara bé, a l'àries si t'ha sortit, uh, faltaria saber que l'ascendent si t'ha sortit molt àries, si té la àries si t'ha sortit granota molt a sot aleshores uh, és evident de que mai podràs anar contra d'ell Eh, això és que s'enganya't. Eh? Uh, segurament uh, és més dúctil un sagitari en aquest aspecte, és més convenient. Ja t'has anat fent propaganda? Sí. Pues, eh, propaganda, clar. No, en la meva il·lusió sempre havia sigut trobar una, una libra, una balança equilibrada, però no l'he trobat. Sou molt equilibrades i aneu molt cercades, eh? Sí, no, a més tenen, tenen... no, jo sé el que tenen, jo sí. Sí, que tenen, què? No, bueno, eh, mira, eh, bueno, tenen moltes coses maques, sobretot si t'agrada les coses de tipus artístic i ets eh, la libra equilibrada, diplomàtica, eh? Sí. Et, ets tot això, benvolguda sí. Isabel. Si sí, l'altre dia em va dir l'ascendent i em va retratar totalment. Ah, sí. dir, també li vull donar les gràcies perquè avui dia va dir exactament el que... Bueno, bueno, les gràcies no, en aquest cas... Eh, el... Els astres, has donar si les gràcies als astres, als astres. Jo no he fet res, eh? Encara que tot no va ser gaire bo perquè em deixo estar portant bastant pel cor i tal, però avui sí. dia... Fas bé, Isabel. Per quatre dies, per quatre dies que vivim, escolta. Sí, bueno, però després es paguen les conseqüències, eh? Sí, sí. Mira, a l'Ares el, el, el principal problema és... Ell quina feina fa? Ja veuràs, parlem clara mà. Metge, és metge. Metge, bueno. I I tu també? Quasi, quasi. Quasi, quasi. Bueno, mal assunto. Però... Clar, el, el problema de, de l'àries és que si és metge, aleshores, és un individu que també deu haver estudiat força, aleshores potser deu tindre un ascendent de tipus Virgo, que deu ser massa, inclús escorpí, fins a bit, que és cirurgià, potser? No, bueno, sí, més o menys, el terrenó. Bueno, sí. perquè, per, <laughs> a <lo laughs> millor, in, inclús té bastant d'escorpí, encara que ja li van a l'àries tot el que sigui sang, eh? Aleshores, si t'has sortit d'aquell que no el desmunta ningú, que li falta, diguéssim, tindre un component equilibrador dintre el seu signe, aleshores desenganya't que sempre seràs sempre seràs un cerro a l'esquerra. O, sigui, eh? o sigui, que et tindràs que deixar portar. Sempre, sempre. No et podràs enfrontar. Aleshores, clar, si tu tens uns projectes i si tens una personalitat, te la taparà completament. Eh? O sigui, que no podràs mai desenvolupar Res del que sigui de la teva personalitat, vulguis fer lo que sigui. Isabel, eh, tu fes-ne cas, pensa, reflexiona sobre el que diu Màgic Fèlix, però després fes el que et doni la gana, eh? No, després fes el que diu l'Àngel, perquè a més de ser Àngel és Àries. <ríe> I no soc metge. Més o com s'ha ha de tractar amb els Àries? Amb carinyo. Mira, els Àries és claríssim. Si tu vols estar sempre bé amb un Àries, amb un Àries, ella et dona una idea. Tu, estupenda, ets un gran tio, fantàstic, eh? Ja està invitarà el que vulguis, immediatament. D'acord. Eh? farà re regals cada dia, etcètera. Se l'ha d'anar a l'ego, exceptuant el els de tipus superior, que els de tipus superior com a l'any, llavors ja és diferent, no estan amb un altre pla, eh? Bé, <susurra> <surra> Isabel, Ai. alguna cosa més? No, gràcies, no vull entretindre el telèfon. Molt bé, moltes gràcies, aig. Isabel, gràcies, perquè tenim altres trucades. Gràcies i bona nit. Adéu, bona nit. Adéu, Adéu, aquesta actitud d'Isabel l'Isabel, oi el nostre, penso que cal recomanar-la i extendre-la entre els nostres llens. Una altra trucada. Bona tarda. Bona tarda. Mm. Escolti, com els aniran els aquàrius eh, Aquestes setmanes d'anta? Perquè em fa l'efecte que estan fotuts Bueno, eh, que estan fotuts eh, Perquè eh, la millor que està fotut És un altre de la família, no? No, però no, no sé, veig que no es va gaire bé ah, Bueno, la qüestió Aquesta setmana és el mes eh, O era el mes, fins al dia 19 El que està en primer pla és el sector de les pessetes De, de tot això I és el que s'ha d'espavilar Comprar loteria, bingos, etc. Eh? Ah, en aquest aspecte. L'aspecte de la salut estarà potser una mica més inestable, però no de, de tot dolent. El que sí que és perillós per a l'aquari aquesta setmana és viatjar el dia 4, que jo ho vam aquí. Sobretot el dia 4 no viatgeu als aquaris i sobretot res d'avió, dic jo, ho sento per Iberia no? perquè fumarà bufetada. I cuidado amb els encenedors, que ja hem vist els, els encenedors de plàstic, tots els aquaris i tot el que sigui relacionat amb el gas. Eh, que el marit mengi entrepàs i no feu freixits ni coses d'aquesta. Això és el que dic jo, recomano. Ara, l'aquari en general no està malament aquesta setmana, eh? No? No. no. Ho tens malament? Sí, ho veig, sí. Estic desinflada. Doncs pues no ho tindries que gastar, ho sento, no ho sento. Ara, falta saber clar, llavors anem a parar a l'ascendent, la millor és asc ascendent, tauro, la eh? millor és la culpa d'aquí, la de d'infla. No, soc el 21 de no. gener. Bueno, això s'ha de calcular, no, no, ah. vull dir, s'ha de calcular. Vull dir, ja saps la centena és l'altre signe que tenim segons l'hora de naixement. Ah. Volem dir que millor els problemes no vénen d'un directament, sinó que pot ser d'una segona persona. Una segona? Sí, o no, una no. tercera. O una tercera. O una tercera. tercera. tercera. tercera. tercera. O bueno, la... una cinquena. <sigual> uh, Estàs caçada? Eh? <sigual> Estàs caçada? No, no, no. No, bueno, pues, aleshores necessites algun, necessites un àries o un sagitari. Uh. Un, un aquari necessita un signe de foc sempre. Perquè... Sí? Quin és sí. el de foc? Ah, l'àries, el leo Ah, l'Àries, pel que veig que l'Àngela, veig que va molt bé, eh? Sí, clar. Perquè, al més, el, escolta, el sento cada tarda i el José fa l'efecte que és un tio ferm. Exacte, i ho és, i ho ah, és. No, sí? no te'n fa l'efecte, ho és. Ah. Mira, el... Mira, jo sí estic en amunt d'ell i del... I del... Tampoc ens posem així. I <ríe> de l'altre, com se diu com el que comença? El Víctor. Del Víctor a l'Extra. Un tobo tan tan maco. És, és, que... és, és un altre Àri. És qui és l'Àri? És l'Àri. També, també, també. Ostres, és preciós. Ah, sí, això sí, ara que... Ah, veus, ara sí, això sí que ho pots dir -ho perquè ara ell no és al davant, però jo sóc al davant i sóc tan tímid, m'entens? Estic vermell, vermell, vermell. Sí. Bueno, bueno, pues gràcies, eh? A tu. Gràcies, adeu. Passem una altra trucada, ràpidament. La nostra tècnica avança a velocitat del... Ui, això ah, se Bona tarda. Bona tarda. Que, que lluny que la sento. Escolti, a partir de la ràdio, si plau de davant del micròfon... No, no la tinc, la tinc en l'altra habitació. Ah, és que... Ah, bé, doncs així no parti res. No, no. A, ara ja l'entendem. <laughs> ja, ja, ja. No, no, <laughs> no estic en l'altra habitació, no, no, no hi ha problemes. Expliqui, expliqui. No, mire, jo vaig tenir, va, fa molt de temps ja, vaig tenir un Sony, eh, que no era Sony, precisament. Jo crec que va passar això en esta, en estat catalíptico. Bueno, eh, jo no t'ho diria tant. No, sí, no sí, dic. no, és que... Passat... -catalèptics, no? Sí, catalèptics? No, no, sí. no, bueno, però no crec. Què vol dir, que li vam agafar uh, algú...? Sí, aquest paral·li sempre ho fa moltes vegades. Però després em va passar una cosa. Sí, sí. I és que se va posar a sobre de mi un pes, com si fos una persona. Sí. Eh? Una persona i sobre de mi. I llavors no va passar tres o quatre vegades. La primera vegada va ser que, sí que si us van posar una vegada, em semblava acreditar perquè estava a la mateixa habitació, i no ho sentia, però sobre de mi, però bastant. I jo estava conscient, o sigui, que, que m'adonava compte. M'adonava compte i llavors jo vaig fer la senyal de la creu i va fer Espíritu maligne, l'eix, això, i va desaparèixer. De fet, vam visitar al cap de dues o tres setmanes una altra vegada i una altra vegada. Bé, això fe, va fer farà unes tres anys, però ara, al altre va a repetir això una altra vegada. Sí. Jo no sé què deu ser. Bé, bueno, uh, durant aquella època uh, se li va morir, no, no, no. O algun amic no, o algú. No. La casa on sap, és una casa que vostè ja ha viscut sempre, és una casa vella? No és una casa que jo sempre he viscut aquí, és bé, bueno, vella, està feta ja. tant, abans de la guerra, eh? Bueno, perquè clar... El... Bueno, escolti, això m'ha de passar l'altre dia, però va ser que d'aquest. O sigui, que l'única va passar a la mateixa Ja, la mateixa no li va, casa, no li va a la a la passar la mateixa, la mateixa casa. O sí, sigui, a la casa també, eh? La mateixa casa, sí. però després no va passar a l'altre lloc. L'altre lloc va ser a Salou. Bueno, uh, clar, això és molt difícil d'esbrinar-ho, jo ho compren, no? Uh -huh. Ara, uh, és bastant normal en les persones... Uh, quin signe és, vostè? Jo soc pixis. Ja, bueno, Vaig néixer el 19 de, no, no, bueno. per, 19 19 de que... març de 1933 a les 6 del matí. El 33? Sí. Mm. Bé, bueno, això s'acostuma a passar bastant als signes receptius i molt sensibles. Lògicament, jo, jo li anava a dir si no escorpir piscis. oi? Sí. Aleshores, són signes que donen moltes, molta gent que té qualitats de mèdium. Mm. Aleshores, a vegades, per dir, perquè ho entengui d'una manera, és com si tinguessin una, un aparell un aparell de ràdio sí. que és molt sensible, que capta unes ondes que no capta la, els altres aparells. Ah, ja. Aleshores, pot ser que en determinats moments mm. si que capti alguna cosa relacionada amb, amb esprits, perquè, clar, els esprits existeixen, el que no vol creure, que no hi sí, cregui. Sí, sí. no? Però els esprits no pesen. Ara, bueno, calma, eh, poden, eh, per fer-se donar compte de què hi són, eh, poden pressionar, exacte, i poden... Sí que fer... pressiona, sí, clar, sí, i mou, pot eh? ser, I pot ser que caigui un objecte, i pot ser... Poden, ara, sí, sí. el problema és que no cal que sigui un esprit maligne, eh? Ja. Clar, el problema no és aquest. El que vol dir és que vostè és molt receptiu si algú li vol comunicar algun missatge i que, clar, vostè, com que no fa cas, pues, clar ell s'ha de fer donar compte de que està allà. Sí, sí. I ara, jo no crec que sigui maligne, eh? ja, ja. ja d'entrada, o sigui amb això no s'ha d'espantar. El que passa que vostè és molt receptiu i és probable que tingui qualitats com a mèdium. Sí, sí, sí i, i ah. no pot ser, potser el més fàcil no seria que, que en un cas d'aquests apartés quan se li posa cos sobre no, no, no, no, no. i no sé. potser, escolti, potser això podia ser també en el, el cos astral mm. bueno, voleu... poden ser, eh? poden, sí? clar, sí sí, sí, sí, que normalment eh, bueno, el que passa al cos astral no de vostè, eh, això normalment pot ser algun esperit que per qualsevol cosa estigui en, en connexió en ràpid amb, amb vostè, clar sí. si vostè segurament hagués sigut curcets de mèdium, així, aleshores podria potser, segurament quedar entre -se i rebre missatges. Ara el que no s'ha de fer és espantar si realment vol una solució, jo li recomano, sí. pues, per exemple que cremi cremi baretes d'es baretes d'aquestes incients que venen eh, per les cases de projecte sí, sí. religiosos. Sí. Sí. Aleshores eh, pot cremar eh, incients de, eh, d del eh? miscle i a incients de'mbar. d'mbar. Els dos, i creman aquests incens, que també més li perfumen la caça, eh, eliminem moltes d'aquestes coses. Sí, sí. Bé, entesa? Sí, sí, sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, passem B una altra trucada perquè encara... Moltes encar -en gràcies dir. a vostès, eh? Adéu-siau, bona Bé, una altra trucada, arriba ràpidament fins a les nostres orelles amb ah, un petit ah, ah, soroll. Bona tarda. Bona tarda. Des d'on truca vostè? vostè? Sí, sí, digui. Jo sóc un pestis ascendent sagitari. Sí. I voldria saber com veniria, per exemple, aquesta setmana... Bueno, a aquesta setmana, per la part de Pisces estàs bé. Uh, exceptuant aquest divendres, que ja també ben dir que no, no agaféssiu ni el barc, ni el vaixell, eh? No? Ni per anar Mallorca. Vale. Ni, no, ara, ara podeu agafar, podeu, agafar, podeu, de agafar. De escolta, eh? podeu sí. agafar, escolta, eh? Podeu agafar. Això no hi ha problema, us passarà com la plataforma aquella. Va, home, va. Eh! No els vinis. <laughs> per favor, màgic. Ara, com a sagitari, com a sagitari, uh, estàs malament, eh? Jo t'ho dic perquè sóc sagitari i ja estic malament. Sí? Sí. Però aviam, l'ascendent té més força que... Que... Bueno, pot ser, no té més força, però pot ser, eh? Pot ser, eh? en segons com el tingui el d'això, sí. El, per la part de Sagittari has de cuidar-te els nervis i, i l'aparell digestiu aquesta setmana. I si fumes gaire, no fumar. Per la part de Piscis estàs bastant bé, eh? No fumes massa, I no fuma. fumes molt? Sí, fumo bastant. Bueno, però pues, llavors cuido l'aparell la, respiratòric aquesta setmana pot donar un susto. Però això és un consultori mègic, mèdic o un, un, un consultori estrològic? És, és un consultori de tot. De tot. Sí, és un consultori de tot. Sí. I com li sembla que poden anar les meves relacions amb un amb una Leo Virgo, ascendent Virgo? Bueno, ascendent Virgo. Sí. Bueno, seria millor que fos Virgo Leo, però valla... Uh, aquí lligueu pels doncs, uh, lligues, el, el pis és en Virgo, lliga, el sagitari en Valeo mm, també. també. El que passes és que, uh, clar, aquí potser n'hi haurà potser un excés de fantasia, diria jo, eh? De què? De fantasia. Ah. U, us falta... Tocar uh, de peus a terra, vaja. A ser ser ah. més pràctics. O sigui que n'hi ha, que de seguida us deixareu portar pel, pels impulsos i pel cor. Aleshores, això és, professionalment és una mica fotut en la vida moderna, perquè la vida moderna s'ha de ser bastant planificat, bastant meticulós, ser una mica virgo, eh? Sí. Eh, o bastant que, que virgo. Que Ara, per a més, la combinació pot, pot ser bastant bona. Vale. D'acord. Vale, gràcies, Passem encara veure, una altra trucada, tenim no, no, uns minutets. No, carai, si no, parem, que no s'havien anat de vacances. No? no, no, no, tenim encara els nostres viatges uns Bona tarda. Hola, bona tarda. De què va la història? Volia parlar amb el màgic Saler. És aquí mateix, de sí? present. mira, soc... soc, soc me'n dic Josep. Sí, Josep. Jo soc un aquari ascendent sagitarià. Sí. I estic casada una noia que és Tauro. Volia preguntar com pot funcionar això. Bueno, però com té ja l'ascendent per, per Tauro, des de luego, mal, malament, eh? Doncs pues no ho sé. A veure, a veure que a més com, com teniu la Lluna, que és molt important, també. Eh? Clar, llavors fes una cosa, et truca eh, potser la, la setmana que ve, el dijous, el, el yeah. dijous i aleshores en, eh, prendrem nota de les dades i eh, calcularé una mica el, en profunditat el dijous, perquè en principi, clar, el, el, el, el, vull dir, el sagitari aquari va molt bé perquè ja ha sentit que em dic que lliguen, o sigui yeah. que la personalitat teva va bastant bé perquè eh, la part d'aquari t'alimenta la fucositat del sagitari per voler fer coses. Yeah. Eh, Aleshores, el tauro té un sentit bastant pràctic que interessa, però a la vegada, si no té alguna altra qualitat, t'acordarà molt tots els teus projectes i les teves fantasies. I a vegades, el ser també massa pràctic també és contraproduent, sobretot per un sagitari. Eh? Sí, perquè... i escolta'm, sí. i a eh, la setmana santa com se'ns pot presentar, perquè anem de viatge i tal... Bueno, el Tauro té la setmana una mica fotuda, ja ben dir, que la que, per exemple, que es va matar el dissabte era Tauro. Tenen, vam uh, dir, prudència, sobretot aquesta setmana. Qui conduirà? Tu? Jo. jo. Bueno, aleshores, el, el pis i s'ho té bastant bé. Asep, jo no recomina, recomanaria... Aquari, és Aquari, eh? Aquari, ha Bueno, l'Aquari també el tenia bastant bé. Ba. Estava bastant bé. <sum> <sum> doncs ja ho saps. Anem ba per una... Ara, no viatges el divendres, eh? D'acord, gràcies. Tenim una darrera ultimíssima trucada. Gràcies, bona nit. Darrera trucada... Bona tarda. Ah, bona, tarda. Eh? bona tarda, digui, digui. Mira, era per preguntar-li, sí. sobre el llibre aquest del López Guerrero, eh? vostè em podria orientar-me en alguna Quin? Que és mirant la lejania de, de, de l'universo. Bueno, en quin sentit li podria orientar? En el Clar. punto dels omnis. Mm, bueno, els omnis no el toquem en el programa, eh? Ah, no, uh, no els toquem Ara, li, si vostè em pregunta la meva opinió sí. personal sobre els omnis és diferent, eh? Sí. Clar, ah, perquè ara sí, si, a, a més afegim els somnis aquí dintre, vull dia. això sí. Eh? Ah, no, no, perquè al principi s'han que del programa. Bueno, si que? toquem, eh, clar, però vull dia és una mica d'això. Miri, el problema del somni, si vostè ja l'estudia, que doncs la vol dir sí, que ens oh. està assabentat, és de que és un altre gran enigma de l'univers és probable que estigui relacionats inclús amb fenòmens paranormals, amb fenòmens eh, psicològics i parapsicològics, perquè eh, molts dels fenòmens que ja hem explicat aquí moltes vegades relacionats amb àngels i relacionats amb aparicions poden ser persones i fets d'uns altres plans que existeixen a l'univers. Aleshores d'aquí es pot parlar d'ovnis. Ara ovnis a nivell, a nivell as, uh, astronòmic, parlant astronòmic exclusivament, lògicament és una gran frontera, si no es canvia uh, la física actual mai un científic acceptarà un dels somnis eh, de que vinguin un altre No tenim ni 3 segons més, o sigui que moltes gràcies per la seva trucada, un altre dia ens extendrem en aquest tema, només dir-vos adeu-siau i que demà i demà passat tindrem, igual que el dilluns, un programa minament musical. Avui no que no li hagin pogut deixar temps amb el Lluís Fernández, sinó que el Lluís Fernández, com ahir us vam dir, està malalt, continua malalt, es va exposar ahir i no el tindrem ja pràcticament fins la setmana vinent. Amics, fins demà en què la Clàudia Duro, a dos quarts d'avui, tindrà una nova edició a eminament musical a reveure.